Від тої хвилини прийнятий ставав рівним товаришем у курені, для того часто свідчаться в грамотах запорозьких або на хрестах надробних написи такі «НН – Товариш такого -то куреня. Для зрозуміння, щоб кому, судячи по нашому, не видавалося дивним, чому то курінний отаман перед прийняттям радився з корінним кухарем, треба вже тут пояснити, що кухар на Запорожі то не був собі звичайний. Горшколис, але дуже важна особа, то був інтендант усього куреня. Він завідував усіма складами харчовими курення. На його голові було дбати про прокормлення усіх. Він, може, навіть не мав варехи в своїй руці, бо це робили за нього його підручники. Така була процедура, коли приймали старшого чоловіка. А коли прийшов на січ молодик, що ще не знав воєнного ремесла, то такого призначали до окремого кореня новиків. То була, так сказати, молода гвардія косового отамана. Їх що навчили досвідні козаки, і вони сповняли службу ординанців. На Запорозькій січі було в останніх часах 38 коренів. Вони називалися або від людей, яких там найбільше було, або від місцевості, звідки лякі люди були, або врешті від того, чим цей корінь займався. Вони називалися так – Кущовський, Поповичівський, Васюринський, Іркліївський, Щербинівський, Титарівський, Шкуринський, Коренівський. Незамайський, Дрогіївський, Корсунський, Калнебоцький, Уманський, Дерев'янківський, Нижньостиблівський, Вижностиблівський, Жерілівський, Переяславський, Полтавський, Мишастівський, Мінський, Тимошівський, Вем'янківський, Левушківський, Пластунівський, Дяківський, Прюховецький, Ведмедівський, Платнерівський, Пашківський, Батуринський, Ханівський, Крилівський, Донський, Сергіївський, Копелівський, Іванівський, Кисляківський. Корінні будинки стояли довкруги Січового Майдану, де відбувалися січові збори і Велика Рада, або Велике Коло під січовими валами. Крім корінних будівель були ще інші, як майстерні. Курені для новиків і для хлопців, магазини, січова генеральна канцелярія, дім кошового батька, дім для генеральних старшин. Посередині Майдану стояла січова школа, попівство і січова церква. Криші січових будівель були вкриті кінськими шкурами або очеретом. Так було у січі властивій, котра була фортецею, окопаною валом і ровом та забезпеченою міцною палісадою – при воротах стояли гармати, і тут була сторожа, котра непокликаних всередину не пускала». Друга частина Запорозької Січі була за валами фортеці. То було місце, де можна було кожному за дозволом старшини пробувати. Тут був січовий базар, і тут відбувалася торгівля. Приїздили сюди різні купці з своїм крамом. Були склепи, шатра і крамнички під голим небом. Сюди заїздив усякий купецький народ з найближчого і дальшого світу. Були тут купці з України, Московщини, Польщі, Татарщини і Туреччини. За порядками на базарі вибраний до того контарлей ранзі полковника. Він тут був торговим комісаром, мав під собою поліцейських, які ходили по базару з палицями, щоб нікому не зроблено кривди. Як на Січі мешкали товариші безженні, так знову на Запорозьких землях по паланках мешкали козаки сімейні, яких звали посполитами. Крім того, жили тут також поселенці з України, яких звали під сусідками. Над паланками мали владу паланчані і сотники, котрих іменував Кашовий. Посполиті справляли військову службу помічну, бо лише січові товариші були військом ластивим. Коли якийсь січовий товариш хотів женитися і вийти з січі та зажити сімейним життям, просив про це дозволу у січової старшини і діставав скоша грамоту. Відтак треба було подбатися ще, щоб паланчина влада його до грамоти прийняла. Це називалося в запорозькій мові сісти земівником». Зразу паланки не були зорганізовані, запорожці виходили з січі і поселялися в степу, де кому було завгодно. Жили в землянках, в гурті або одиночно по лісах, балках, пахали землю, ловили звірів і заводили пасики. Зорганізоване життя зачинається незадовго перед зруйнуванням січі москалями. Особливо останній кошовий отаман Петро Калнишевський звернув увагу на організацію «Паланок». Землі тут були здебільшого пусті, незаселені. Московське правительство стало ті землі займати і переселяти сюди різних зайдів з Балкан, сербів, Болгар, Волохів та Греків, відбирало землю козакам і наділяло зайдам. Москва поклала собі за ціль сколонізувати українську козацьку землю чужим елементам, щоб таким побитом розсадити одноцільну масу козацького народу. Москва бачила, що козацтво, коли розростеться і заселить ті пустері, стане Москві в дорозі до її планів здобути приступ до Чорного моря, прилучивши всі ті землі до великої неділимої Росії. Це було в плані царя Петра, а його політику продовжувала цариця Катерина II. Із того виходили різні драчі між запорожцями і поселенцями. Запорозці не давалися і проганяли поселенців збройною силою, а до Москви посилали депутації з проханнями челобитними, щоб цю колонізацію припинити. Депутати їздили в столиці з великими дарунками, та все їх задурювано обіцянками так довго, як довго Москва потребувала помочі запорожців. А тим часом колонізація йшла далі. Запорожські депутати писали до своїх, Москві вміють брати, а нічого не хочуть зробити. Кошовий Калешевський бачив, яка з цієї чужосторонньої колонізації вийде для Запорожжя небезпека, чужий елемент, якому доля України байдужа, не лише розрядить запорожське громадянство та ще стане по стороні царя і допоможе завоювати і закріпостити козацтво. Відома річ, що ворог внутрішній і небезпечніший, як зовнішній. Отож Калнишевський загадав заскочити Москву доконаним фактом, що запорожська земля була сколонізована українським живом. У тій цілі він закликав людей з України на поселення на запорозьких землях. Народ йшов туди з усієї України. Українські села на паланках виростали, мов гриби, по дощі, бо на Україні під Москою жилось робочому народові недобре. Щораз більше степу загорювано. Поселенцям жилось добре, бо земля була багата і плодюча. Ніхто нікого не втискав та не кривдив. Покривжений мав право пожалуватися перед січовою старшиною, і там роблено справу. По паланках був порядок, кожний почував себе безпечно. Організація запорозької влади Запорожжя було наче республікою. Там усі мали однакові права і обов'язки, а старшину вибирано більшістю голосів Козацької Великої Ради. Кожний запорожець мав право пасивного вибору і міг доступити гідності найвищого достойника. Велика рада або коло було тілом законодавчим, мала право вибирати старшину і скидати її, як того зайшла потреба. Звичайні збори Великої Ради збиралися щороку по водохресті. Рада збиралася на голос січових литаврів на Майдані Січовім. Кожний мав обов'язки прийти на раду. Неслухняних зганяли старшини примусом і силою, але всі приходили без зброї. Здається, тому що не раз на раді так гарячилися, що могли себе покалічити або повбивати. На такій щорічній раді вибирано січову старшину.